Адже навряд чи таким можна вважати симпатії Ярослава до Варязької дружини у подіях 1015 року. Звого часу мною була запропонована дата 1014 рік для шлюбу Ярослава Інгігерд. Заснована вона головно на повідомленні саги про Еймунда. Останній, не бажаючи служити конунгу Олаву, залишив Норвегію і вирушив на Русь. Сага не містить твердої дати цієї події, але повідомляє, що вона сталася після смерті Володимира Святославича та до утвердження його сина Ярослава в Києві. Коли Еймунд прибув у Холмгард, а це могло статися близько 1015 року, то там він зустрів не лише Ярослава, але й Інгегерт, яка була великодушна та щедра на гроші. Під час розкішного застілля, влаштованого на честь Еймунда та його свити, конунг і княгиня багато розпитували їх про повідомлення із Нарега про конунга Олава Харальдсона. Отже, із буквального змісту повідомлення Еймундової саги можна зробити висновок, що на час прибуття норвежського ярла до Новгорода Ярослав уже був одружений на Інгігерд.